Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedu, ala alihi wa as-shabih Men tabi'ahum bi ihsan ila yumi d-dinn Allahun jalla wa'ala fa ala nerovim, dhveten pritindim dhva alikukoym Ndersa ne pabarzovim edh as-sad, melein ala jalla wa'ala ma Yetna Muhammedet, alaihi s-salatu wa s-salamu Ta ndrola za rdisa arkein pirmandurse nuk është qëlimi i ligjeratëve tona që ne të përmendim atë aspektin historik që kadve me jetën e pejgamberit A.S. Dhe të, të përmendim në gjarë jetë një pas një, sikor që përmendim zakonisht të renditura në trajtimet historike. Dhe qëlimi është që të përfitujmë nga jetë e pejgamberit A.S. dhe të marim të ratë që është e mundshme nga jetë e ti e bepua, nësila ka përfri gjitha aspekt të jetës njërëzorë. Andaj, kemi përpoj dherë më tani, veçandësht në periudë në Medines, për disa nëgjarët e rëndësishme dhe disa zhvillime interesone që ka ndodhë dhe si mund të përfitojmë një prej tyre. Dukë u fokusuar në regullimin e brandhë shumë që e ka bërë Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për Për P po pasaj edhe me sfidat që u badovaqojë kjo që qëri në aspekt në jashtën. Njën nga sfidat kryesurë ishte edhe beteja e bedrit. Pas beteja e bedrit, nuk shken shumë kohë dhe korejshtë e mekes organizohen prapë për me u hakmarë, për humbjen bedrë, edhe me esulmu prapë i gamberin sallallahu sallam në Medina. Mirë po, në shumë, unë nuk dhëtë vazhdoj tash në ato është vilime që kanë të bëjnë me këto pregaditje dhe këto kurësat e korejshve. Mirë për po dëshoj që të orientoj tash tajtimin ton të këtyre temeve në një fush tjetër e që ka të bëj prap me biografinë e përgëmberit sallallahu sallam. Nuk dëli ashtë të ciklit ton të njëm të të dërguar në lehi sallatu sallam. Mirë për po nga njerët e nëzër, Fokusojmë vetëm në në një aspekt të tij të tij, ti e përshtytësi pejgamberi sa selam vetëm ka luftuar, vetëm ka pas konflikte, ka pas probleme dhe nuk ka pas tira pun në Medinën e tij që ka jetuar. Është shumë dëlbira që flasë për biografinë e pejgamberit sa selam, kuptoje për mënyrën e historinë e tij sa valla selam. Vjen Bedri, nuk shkrim pa kohë, vjen Uhud. Pas Uhudit nuk shkon pa kohë, tetë andaj ti e përshtypëse çdo rimën dinë ka qenë më çluf, ka qenë më konflikt, ka çafitje gjakderdhje këtyre rradhë. Nëse pejgamberi sa thon në Medinë ka pas shumë anëra të ndryshme, dhe shumë anëra të mira që mirësi ato mi pas para syjsh dhe më fol edhe për edhe për to. Andaj kodës hasan në Medinë që kanë dod, ato janë shumë të spikatur dhe shumë të ë ë begatshme në aspektin transmetimit që nuk kanë qenë për shkakun në Mekë në më ka qenë një tjetër frym. Andaj do të filloj pejsat dhe në vazhdim jo dal nga cikli, është cikli i njëjtë, më i pat fokusohemi në një anë tjetër të që ka të bëjë me biografinë e pejgamberit aley, sosmë jashtë jeta e tij brenda familjes së tij. Si ka atu pejgamberi safron në familje, si ka qenë shtëpia e tij. Që vetëm do të bëhet një veshambull në jetën tonë të, të përditshme si duhet më e organizoj jetën familjare me ndërtu shtëpinë tonë e kështu me radhë. Uh, Ë kur kemi fun fillim të ndërrozohet për të gambën sa solëm kemi thënë se biografia e tij nuk është si çdo biografi, është e veçantë, është e posaçme. I ka specifikat e veta. Ne kemi përmendur atje çfarë është e veçantë, çfarë është specifike. Dhe e njëjta mund ta themi edhe kur klasim për familjë në Peygamberi Tarehi Sëratusëm, është e veçant dhe është specifike. Mirë, për fakti që e bënë, fakti që është specifike, më du më thonë, dhe është e veçant, nuk e bënë të parrërshme dhe nuk e bënë, dhe më thonë, të til që nuk mund të përfituin pësaj. Për kundra zi, ajo është model dhe është shambull tyre e jona, po është e veçant në kuptimin asaj që është model që nuk ka alternativë, është model pa përsëritur për njerëzimin. Dhe kjo e bën të veçantë shtëpinë e pejgamberit sa alaihi sattu, sa të jam sigurt që e bën më çan të vet figurën ti, e tij alaihi sattu selam. A ndaj çka ka të veçantë në familjen e pejgamberit alaihi sattu selam? Çka është diçka që është e posaçme që na tërheq neve me u marr në familjen e tij alaihi sattu selam. E para të, do të them, nëse do të shkojmë këtë trajtim të ardhshëm inshallah kërë të lasë për familjë, për, për jetën e të i familjarë, dhe shumë se është një familja haporë, nuk është familja mbyllër, qëka me në kumëta në haporë, dhe të të gjithë të pi të ndërodhër i ka privacitë të vetë, apo, apo e ka intimitet në vetë brandë shumë. Shumë senë në ndështë të nuk i dinë aji që është komëshimë më jafërë të i, i kësoj familjë nuk i dinë për të apër. Ma ndje ka gjithë që më du të mërë shumë kopriva si caktuoa do ka ka gjira caktura që jo këtë formular din e dinatu pun apo. Ndërsa tek pejgamberi saosa nuk kishte kështu. Edhe gjërat më intime dhe më private përmanden transmetuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është familja e hapur me kuptim të hyrjeve dhe daljeve dhe viziteve të vazhdueshme. Do të gjeni se sa so njëri ka hyrë dhe ka dalë në shtëpinë pejgamberit alaihi wasallam, të njëore pa të panjore, të afërme të largët. Domthonjë gjithë lloj-lloj njerëri ka hyrë në shtëpinë pejgamberit alehi salatu vesselam. Për dhe shtëpi e hapur në kuptim të lajmeve, transmetimeve, ngjarjeve, diet çdo gjë, detaje, çfarë kanë ndodhur në shtëpinë pejgamberit alayhi salatu vesselam, sigurisht që kemi thënë, din detaje çfarë kanë ndodhur në jetën e tij alayhi salatu vesselam. Në një teater, ajo që e bën veçant të veçantë trajtimin e kësaj teme, do të flasim për për për familjen e pejgamberit alayhi salatu vesselam, gjemse pejgamber sa bën balancim të mrekullueshëm më në familjen e tij. Dhe më thonë, uh, kur, kur uh, të flasin për familë e peganberit e njësën, ti dë të fitësh një përshtypje për thuaj se peganberit e njësën s'ka pas asë një punë të dhe përrejtë se me familë të ju më ora përën. Në asë ka që një angazhu me shpallën, asë ja. me ndërtim të shtetit, asë me përrejme të tjera, ja. Kënjeve që kanë e me grud vetë, me familë vetë, asë një punë të rëse ka buë. Aqë do në e ka balansu bukur aspektin familjar monders po, në shikë� aspektin e jetës, në anën e tëtvrtë, pra pak tëjër ti të balansuar. Në mëtë, në apë në loj, mundësi për ekuilibrëm dhe balansim në jetën ton që no nó do me posnë dhe balansë. Tëndonë nësi je, i angazhu me ni projekt, pa të të të të shkaktunt në do s' grandparents fullzent në aspektin të tëtër. E e veqanta e jetësë, për e mëtë në minë scriptures, veqaj surface, jodë në poly. Na një loj, n e përkushtimi i veçantë për familen, por çu nuk ka ndiku në përkushtimin e tij në punë të tjera të jashtë mbyll. Andaj edhe tha pejgamberi sa: "Khairukum khairukum li ahlihi". Më i miri nga ju është ai që është më i miri ndaj familjes së tij. Wa ana khairukum li ahlihi. Do të thonë më i miri ndryu për familjen time. Dhe kështu ishte. Është pejgamberi sa i kujdeson rend djalën, bën mohabet, bisedon ju hab zgjidhja nga ndjerë ndoshta edhe ka lën pak edhe edhe në aspektin e një lloj humori, një lloj disponimi të brendshëm që ti çuditesh a është ky njerëz i cili para pak çastesh kishte probleme me dy ftyrshat hipokritat organizon të ushrri e kështu me radhë. Ai duhet një balancim nitën ton që ju oro e përandodh që ndërsa temet deri kur ju të ekuilibruar sa duhet në jetën e përditshme, nuk po dina më bashkum me zunjasë dhe dhajretit, me disponimet dhe seriozitetin e kështoj, e kështoj më radhën. Andaj gjithë këtë balancim dhe ekuilibrim na jep poshtë jeta e pegamerson, edhe atë që i them po atash, tek familja e tek familja e tij. Të dhëtra që është e, e rëndësishme që do ta gjejmë kur flasim për jetën e pegamerson në aspektin familial, është edhe ë Familia pe nga mërëson dhe ajnë, familje, ka kaluar në për fazat në dëshme tjetës. Nuk e ka pas një rritëm caktuar të zhvillimit, apo? Por ka kaluar në për batica dhe zbatica, apo? E gjenë pe nga mërëson familje, për shambull, nuk ka që ka me hongër. Pas dhëtite e gjenë, hanë i mesh, apo? apo? E gjenë nuk ka që ka me vesh, pas te e gjenë e ka një petëk shumë të bukër të vesh, apo? E gjenë pe nga mërëson i dispënuar me familje, po ka dhe kanë m E gjenë për shamë për shëmë për megamerën e familje i cili ka fmi dhe gëzohet me ta pastaj i vdes fmijo. E gjenë për megamerin, sa sellëm jetë mirë me familje ti, për nga njera ndodhën në disa mos bajtime, e si të kërenja në këto mos bajtime. Andaj, është një kolorit i bukur i jetës e për megameratën që mundëson gjithë koshë për një vejtukur për jetës e seti e janë, familjare. Andaj, më zhë kurë familje tona kalën këtë situatë, edhe natë citatë, edhe në këtë rëthanë, edhe natë rëthanë, e kështu më ratë. Ata e gjindë pejgamberin Alehi S.R.S. krasë që si individ është shambullë për gjithë do këndë, edhe familja të i është kështu njëjta. Përëndaj, nëse dikur, përshambull, në familjët nuk, nuk, nuk ka gjenët mirë socialë, e gjondë të pejgamberin, sotë thënë. Po edhe kur ka, përshambull, sive përnë të familja pejgamberin Alehi S.R.S. Pas ta edhe kur janë të dispënuar, si vepranin. Po edhe kur kanë musafir, si vepranin. Edhe kur nuk kanë musafir, si vepranin. Edhe kur ganjera nuk mirë është në vesh, edhe këtu si vepranin. Ma dje, edhe kur, kur ishin të smur, si vepranin. Si vepranin, vërpër të pegamë në familje, kur anë kohëj, dikush nga antartë, e familje se ka dhimbje. Që fa të bënd taj? Apo? Ose kur ishin të shëndosh, e kështë të më radhë. Adhe është një, është një koloriti, që ka ndodhur në familjen e pejgamberit alayhi sallatu wasallam është që mundson që çdo kush pinive të gjendë diçka nat në atë familje të bekuar të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Ju lutem, më nëse aya që e bën ende veçant, të veçantë, të më të veçantë ë trajtimin e kësaj ane këtij aspekti të biografisë se pejgamberi alayhi sallam është se kjo shtëpi e pejgamberit ka qenë dëshmitare shqallës Sa ajete, sa surë, kanë zbrit, duke qenë pejgamberetëm në shtëpinë e ti. Përndaj, kjo shtëpia, shtëpia shpallës, shtëpia vahjet. Shumë gjëra kanë dodh, jenë shpallë në shtëpinë e pejgamberet sallallahu aleyhi sallam. Ma dhja, edhe shumë ajete kanë arë si përgjigje e disë nëngjarë që kanë dodh në shtëpinë e pejgamberet aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Do të tëtë, ka shumë ajete e në Kuran, që nuk i mundë si me i kuptu ndryshem jetën e pejgamberit alaihissalatu sallam në Madinë, sa në familjen e tij. Prandaj njohja e këtij aspekti biografi të biografisë së pejgamberit alaihissalatu sallam në familjen e tij kërkon të mësoni me një njohë këto gjëra që sicak merr të mësoni me kuptimin e asaj ajete kuranore. Pse ky ajet ka zbritur? E ka çfarë kuptimi kjo? E, kuptimi e pse këtë Allahu jo Laura tha? Apo përgjigjemi më së gjithku, nëse një jetën në e pejgamberit familjore, jetën e tij familjare si është ajnë në familjënë ti, sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu të nërëtë blëzër, edhe familjënë ti u sprovua, sprova të dryshme, një nga më të rëndat ishte sprova shpifjes, apo ku u shpif për aishën gronënë ti, radiallahu ta'ala anha, edhe kjo është një anë e rëndësishme se si e tre të i pegamërën kënë gjare, qëfar ndodhë, gjithë të aktu ishin në familjënë ti, si përgjigje në këtë shpifje, dhe si, si, si, dëmëhon uh, shpalje të, të, të pacëndrushme të kësa i shpifja, zbretën një varg e jetër të surës e nur, e kështu më radhë. Nuk i mundë si me kuptu këtu e jetën surën nur, që kanë zbitë, nëse se kuptan qëfar ndodhi dhe si u zhvilluan gjarja në shtëpinë e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe gjitha shumët aja që e bënd veçan të në nëzër uh, këtë rajtem që do të vazhdojmë disa legjërata më radh është se pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem familjen e tij do ta gjesh kras asa që thash do ta gjesh këtë atë që përmendëm tani do gjesh atë një jetë shumë normale do një jetë që ë i përshtatet realitetit njerëzor. Nuk kurrë të çka për shembull e veçantë ë që nganjëra dikush mund prit, të pritë e çka bën te pejgamberi në familjen e tij apo Pandaj do sonjer që nuk e kuptuan kët normalitet njerëzor që i jeton te pejgamberi s.a.s. u çuditën kur morën përgjigje si jeton te pejgamberi s.a.s. në familjen e tij. Edheni ata tre persona që erdhën me u interesu për ibadetin e pejgamberit në familje. Domthonë në rrugë në xhami po e shohim çka bonai, në shtëpi çka bonai. Mbrana kurash, na nuk pyesëm çfarë bonai. Ne ayşe radhiyallahu ta'ala na ju dha përgjigje. Kur as pejgamberi s.a.s. Pe, bën kështu, bën kështu ta përgjigje. Mirpata kanë ne njunët për një çështë fjalën. Të çuçi do të ketë pakë. Kë anun të kanë luha. Kurso pejgamberson, ta kenë prit më shumë. Dëfinuan dashat ata me tregu çfarë bën ata. Unë i thonë të të notën falëm. Peace fly. Unë i tha unë kur sabë gjinë. Të drejton në kurs martona. Ne kuptojm gruaja angazhim, domohem familja angazhim pengoj ngadrimin Allah xhalla. U çditë të çu pejgamberson domohem ka ko për grua, për familje është po kohë baku njëra dhe. U që të të në kërë kuptua sa i flanë, a i rrimë në familë, u që të të tërë. U që të në kërë kuptua sa i hanë, bukë, dhe agjera në kështë më ratë. Dhe disi, kë përshëm, i brendëshëm, i uduk, një i kapëshëm për ta. Dhe kërër përgëmëberi sallësallëm, u informua për të pjutja, dhe tha, Mohamedes më tha, unë falëm natën edhe un martuam. Po men rregull bea sunneti feliis menni. Kush nuk e nje kët rrugë tam që shto nuk kosh pimë japta. Mëse me kon normal. Ishte vija ati. Ka një cëndërlëzo disa njerëz në familjen tjetër, ndërsa jasht pasai munduam të aktruj ndryshe. Bëu original, bëu ai që je. Pashtire, pa aktrim. E vërtetëse ç'shpenir pak më i shlir nëse aspekte. Mi po ju me pastë durshim të madhaja, drastike, me sa asaj që jeni familje dhe me sa që je jashta, po Domthon, matetira shumë i bujsëshur, një familje shumë i mrrulur apo matetira shumë bujor, një familje shumë ndërstrungur. Qse dallimet më nuk bën më pas. Peqamërsimisht e aj, bujori i jashtë, bujor brenda, i but brenda i but jashtë. Këto nuk gjen dallime të madha, domthon mes asaj që është brenda dhe mes asaj që është jashtë, është domthon një normal, jeton ti jet, jet njeriu normal. Për shembull, zgjohen mëngjes dhe peshter, a kem çka më ngosht sot ska? Arisha Allah, pëngjina i sotë, ishte i thjesht, normalit i ka nëndë problemet, shumë shum, njërëzora njër i tretënë të edhe gjithë të ato që ndodin brana shtëpërisë të ti. Dhe kena nevoj për me kuptu një jetë të tirë, pa akëtrim, pa shtirje, pa nëngarkesa, lërësumë, original, kë që je, ta që jemi. Dhe ku kemi gabi me përmisohemi, për jo me shtirje, jo me akëtrimi, jo mu, mu, mu të regu, Më, jemi, më të veshëm saçi jemi, më tregu, më të organizum saçi jemi, apo qase kjo pengon pastaj përmirësimin, pengon zhvitimin normal të një familje të shëndoshë si për sa na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ta e gjen pejgamberi sa më don? Edhe edhe aion shikoi subhanallahu nuk nuk nuk, nuk, nuk prezanton model që i thonë sot utopik, të pa arritshëm. Nat kuptim pejgamberi sam gjithë ku ndodhyn familje, jo ti e gjen me ashin kësaj më të veshaj. Zërmale kjo punë. Apo Gjalla sheçi ojja ah, she këtë fjalën. Po, normal është kë punë. I bën pun të punë që janë shumë normale që njerit kinse e bont, nuk ka normale, ai kanë i kanë shumë normale, i kanë të shtëpia. Mir po kinse, vhtirën se un nuk lejoj kët, nuk e bëj kët e kësaj rrad. Ataj në më on trajtimin e kti aspekt të jetës, meqenëse më thon kash, e gjim normalitetin, e gjim njerëzurin, e gjim mesatorën. Çi çuresh mesatora? larg çdo teprimi dha që të laj zon garkesë si thash nuk duhet me tum musliman i ngarkuar nuk duhet me tum muslimanin domthonë duke aktruar eto original ky që jam vllo gabimet t'allahu më fal, punën e mirë t'allahu më mi pranon, t'allahu na përmirësoft, më ne kom pak më, më i rilaksuar, më fort më me, me jetën e punësi jome ngarkesë dhe jome me, me me shtirje. Dhe e fundi çdo më thonë, dozo është se Nëse e qesëm pa këtë aspekt të të pejgamerit e sam, nëjë realisht po e ofrojmë edhe një dimenzion të rëndësishmë të pasimit të pejgamerit sallallahu aleyhu sallam. Qikur që kemi thënë se <coughs> <coughs> <coughs> një këtë flasëm për pasimin e pejgamerit e sam, thimë me pasu pejgamerit e sam, qëka i bërë me pasu? Në më thonë, në e kuptojmë në mënyrë shumë të kufizuarë shumë të gulfaturë. Pasimi pejgamberson në këtë formë, këtë mënyrë, këtë dukje, e vërtetë është kjo është pasim. Mirë, po, ka ndonjë pasim me kont krye familjar, sikurse është ai, me kont burr, sikurse është ai kuptim raport me gruan, me kont njeri informesik, po. Dhe kjo është pasim. Madje më ma rëndëse është shumë format pasimi që ndëjmem se është pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj është sunet kjo, edhe kjo është sunet. Kja dhe kja dhe kja është sunet kjo, edhe kjo është më sunet. A ne duhet të mëcit pa Edhe on tira të jetës së pejgamberit po e ndjekët burrë të madh, jo me përkufizu këtë sunetin në disa forma caktuara. Nëse po me saktuara, edhe ky është sunet. Kush është kështu të pason? Kush në kokë kështu nuk, nuk pason? Kush ka thonë? Nëse nëse është një familje është katastrofë. Silleti me grua e tij është katastrofë. Në fëmijët e tij është katastrofë. Në pritjet është katastrofë. Edhe i that vetë pasu si Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë pasin më është kjo? A ta çfarë ka pejgamberi son? Khairukum khairukum li ahlihi. Më i mirë i ndërjuve, më i mirë i është, a i që është, më i mirë i me familje ti. O e në kajru kumë li ahli. Unë jam më i mirë i ndërjuve për familjen time. Andaj pegamesën qëllimisht në e ka spikatër këtë aspekt të brendë shumë familjarë për të reguar, ose për të ne të reku vëmendjen që të fokusojme në këdëritim. Si je në familjen të ndër, sa i kushtë në vëmendje, kujdesit, edukatos dhe vëshmëris, tubë të mira, raporte më jashtë në mbrëmja. Është shumë gjë që janë të rëndësishme si i menaxhën të gjitha këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të ndërlozhin gjithë këto recitime kuptuese. Shumë aksionime që ne sot i përmendëm janë të paqendrueshme. Kisha posha, po kuha, po ajo, si janë qendrueshme këto? Nuk ka kur më i nzon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai më i nzon kurse. Si. S'është kurse, kalla e ka pasur. Jo ka se ka pasur, kalla e kimna, ai e ka pasur. Nëse dikush e ka pasur stir, ai e ka pasur stir. Ësht dikush ku në zonë, ajo ku në zonë. Ësht dikush ka pasnë ngarkesa, ai ka pasnë ngarkesa. Ja po kush ka në të kuptim, kush ka drejt, më thon. Apo se unë më në zonë, ajo ku në lirë. Kush kam më të them, kush ka. Ai kishte kohë me dëgjuajshën, ai kishte kohë kishte koment me ta. Kishte kohë të bëhej, kishte kohë për gjitha këto. Është ndërpunimi i kuas, ne jemi ash i organizimet, i menaxhimet. Problemi është i kuptimit, ai këto kuptojshë duhet këtë punë kësti më radhë. Prandaj gjithë këtu thash Melene Allahu leher do të mundohem me të citoj pa në trajtime të ardhshme që kanë të bëjnë me biografinë e Peygamberit, po edhe kjo është pjesë e biografisë së tij. Edhe kjo është pjesë e studimit të tij. Edhe kjo është pjesë e rrugës së tij si ishte ai në familjen e tij sallallahu alajhi wasallam. Dhe prapë na masohet do të kemoqti prapë edhe tek Uhud, e prapë te betejat që suliku peqsai, sa është pjesë e jetës së tij dhe skeç çka mëmshëm nga jeta e tij mirë po pëmundojmë që të inkuadrojmë edhe dhiso aspekte tjera të jetës e pegamerit, sëllë allahë që janë më rëndësi, e që në eqesim pa jetën e ndryshme të këti burit madhë Muhammedit, a.s. Kjo është një hyrje e përgjithme që realisht edhe një udrëfyës në dregonëse këha dhe të shkojnë një gjëratët e arshme dhe shfarsinu e më të arrim e to, insha Allah, kërë qesim pa dhe mundur edhe këtë anë t arihi sëratuosem që ka të bëjme, jetë në ti brenda familje së ti. Zotë i shpërblikë përbërmendjen, Allah në e përmesur gjendjen tonë dhe familje tonë, dhe Allah në bëvë shambull mir të mirë pasimi të pasimit të pegamberit sallallahu aleyhi vësallam. Më ka që përdofondit akim nashëm, zotë i ruë dhe i shpërblikë. Sallallahu ala muhammadu ala ali, sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sall